Lazaros uppväcks kapitel 11 verserna 1 till och med 44 1 En man som hette Lazarus slog sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. 2 Det var Maria som smorde Herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som dog sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga: "Herre, din vän är sjuk." 4 När Jesus hörde det sade han: "Den sjukdomen leder inte till döden, utan skall visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den." 5 Jesus var mycket fest vid Marta och hennes syster och Lazarus. 6 När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar 2 dagar där han befann sig. Men sedan sade han till lärjungarna: Låt oss gå tillbaka till judeen. Lärjungarna sade till honom: Rabbi, nyss försökte judarna stenade dig och nu går du tillbaka dit? Nej jo. Jesus svarade: Har dagen inte 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte eftersom han ser denna världens ljus sedo. En den som vandrar om natten han snavar eftersom ljuset inte finns i honom. 11 Efter att ha sagt detta fortsatte han Vår vän Lazarus sover men jag går dit för att väcka honom. 12 Då sade lärjungarna Herre sover han så blir han frisk. 13 Jesus hade talat om hans död men det trodde att han menade vanlig sömn. Fjorton. Då sade Jesus rent ut till dem. Lazarus är död. Femton. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Sexton. Thomas, som kallades tvillingen, sa det till de andra lärjungarna. Låt oss gå med Jesus för att du med honom. 17 När Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. 18 Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. 19 Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. 20 När Marta hörde att Jesus var på väg Gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. 21. Marta sa det till Jesus. Herre om du hade varit här hade min bror inte dött. 22. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. 23. Jesus sa det. Din bror kommer att uppstå. 24. Marta svarade. Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Tjugofem. Då sa det Jesus till henne. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Tjugosex. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Tjugosju. Hon svarade. Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. 28. Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria- och viskade, mästaren är här och kallar på dig. 29. När Maria hörde det steg hon strax upp- och gick för att möta honom. 30. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn- utan var kvar där Marta hade träffat honom. 31. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne- så att hon hastigt reste sig och gick ut och det följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där 32 När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sade Herre om du hade varit här hade min bror inte dött 33 När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakade i sitt innersta 34 Och han frågade, Var har ni lagt honom? Det sade, Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. 35. Då sade judarna, Se hur mycket han höll av honom. 36. Men några av dem sade, 37. Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? 38. Jesus blev återupprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. 39. Jesus sa det. Ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa det då. Herre han luktar redan. Det har ju gått fyra dagar. 40. Jesus sa det till henne. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? 41. De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: "Fader, jag tackar dig för att du har hört mig." 42 "Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här, för att de skall tro på att du har sänt mig." 43 Sedan ropade han med hög röst: "Lazarus, kom ut!" 44 Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa det åt dem Gör honom fri och låt honom gå.